плодове на шестата раса, свобода и разбирателство. Бяхме отишли с учителя и няколко братя и сестри в Зеленчуковата градина, за да поработим. Учителя прегледа и пчелите, и като почивахме на полянката, той каза, Колко сме платили за този хубав ден, Как днес слънцето изгряла чезарно. Как е ясно небето над нас. Как се освежихме сутринните упражнения. И какво по-хубаво от това. А можеше да бъде облачно и ветровито. Това показва, че ако вървим по Божията любов, всичко ще бъде на добре. Учителя взе една сламка, дълга около 10 см и каза. Ако един месец вдишвате, задържате и издишвате въздуха през тази сламка, то по този начин може да се лекувате. Това е за слабогърди при кашлица, и за подобрение на гласа на певците. Задържането да трае 50 секунди. Една минута може и повече. Една сестра попита Коя ще бъде отличителната черта на шестата раса? Хората от шестата раса ще бъдат като едно семейство ще имат един ум и едно сърце те ще образуват едно общество и взаимоотношенията си ще копират от природата ако им се пътува ще тръгнат няма да има никакъв застой в който и град да отидат ще работят два часа тогава не ще се работи продължително и пак ще поемат на където пожелаят. В който град да влязат, ще бъдат негов член. Цялата земя ще бъде като една кооперация. Шестата раса ще наложи царството на природата. И тогава другите царства ще се подчинят. И в писанието се казва Царствата на земята ще станат царства на Господа Исуса Христа. Сега се образуват типове на 6 шестата раса. Но по-напред, вие ще бъдете кандидати за шестата подраса. От 100 души, 25 са склонни към черната ложа, 25 към страната на бялата ложа, а останалите 50 сега са повече към страната на черната ложа, но в края на краищата те ще бъдат на страната на бялата ложа. Висшите духове имат да мислят много повече отколкото нас. Вселяването на напредналите същества е почнало, но става постепенно. Щом човек не създава препятствие, те се вселяват така, както светлината и ми им препятства, тези същества се отклоняват. Когато човек усети блаженство, това е тяхното присъствие. Определено е, в кои ще се вселят тези светли същества. Всичко е определено. Сега човек е наполовина животно и наполовина човек а в бъдеще ще дойде съществото на шестата раса и ще се съедини с него. Тогава ще работят двама души заедно, а пък животното ще бъде слуга. В шестата раса, синовете Божии ще се въплатят и едно ново човечество ще започне своето развитие. Които останат, ще останат. Синовете Божии ще дойдат и ще се вселят в готовите души. Това е изливането на духа и трябва едновременно разбиране и прилагане на божествената наука. След като една голяма група висши същества се вселят или въплътят на земята, ще почне усилен строеж на новия живот. Петата раса ще предаде управлението на шестата, която не е слизала до сега и е подготвила нови форми. Предците, които идат на земята, ще се вселяват в готовите души. Предците не са участвали в грехопадението и са такава категория същества, за които е казано Бог създаде човека по свой образ и подобие. А пък хората на земята са тези, за които е казано Бог създаде Адам от пръст. Предците, са носители на новото. До Но сега не са се въплащавали. Само тук, там е имало въплатяване от тях. И те се изглеждали отвън, като обикновени хора. Но сега, така ще се съединят човека в човека, както някога човешката личност се съедини с животинското естество. И това ще донесе, една велика божествена култура на Земята. Напредналите души идат сега, за да разрушат остарелите комири на хората и да уредят живота. Първата група от напреднали същества се вселява в 1945 година. Голяма група от светли същества ще се всели в 1975 година, защото тогава Бялото братство ще предприеме вече важна акция за делото Божие. Бялото братство ще вземе над мощия в света. Главното ядро на шестата раса ще се състои именно от тези бели братя, които ще дойдат отгоре. Разбира се, че ще има и от сегашните хора, които са готови. Избраните от всички народи ще преминат в шестата раса и тогава вече ще може да се говори за братство и любов. Бялата раса е изразителна силата. Тя твори параходи, аероплани и всякаква техника. Но никога до сега светът не е имал и такива разрушителни сили, както при тази раса. А шестата раса е раса на сърцето и тя постепенно приготовлява условията за побратимяване, туря основи и гради. Народите ще останат, шестата раса ще им бъде глава, а те ще бъдат крака, ръце, стомах и прочее. И в новата епоха ще има много народи. Но шестата раса ще бъде любимият син. Както Йосиф бе любим син на Яков. И както Йосиф спаси Египет. Така и шестата раса ще спаси хората от погибел. Всички днешни мистични братства са центрове на шестата раса, които остават в неизвестност. Работят тайно и управляват целия свят, пръснати навсякъде, по всички народи. На когото сърцето е милостиво, той е кандидат за новата раса. Мекотата на сърцето е един от признаците. Пете раси имат пет различни понятия за любовта и шестата раса която ще дойде в бъдеще, ще има съвършено ново разбиране за любовта. Тогава справедливостта ще решава въпросите между хората. Днес, които не следват правия път, един друг се измъчват и един на друг си причиняват страдания. Ето защо трябва да се работи върху съзнанието на хората. Съвременните хора са запознати само с обикновените процеси на природата, а има специални, особени моменти, когато по-висшите закони се проектират долу. Славянството ще се роди шестата подраса. Тя ще възникне по цялата земя, но славянството ще и бъде люлка. Земята ще бъде преустроена с оглед на шестата раса. Бялата раса ще остави всичко в наследство на шестата раса и готовите ще станат нейни членове. Днес е последният изпит. Днес се дава последният кредит на бялата раса. При следващите времена, расите под петата ще бъдат корени на дървото. Бялата раса ще бъде дънер и клони, а шестата раса – плодовете. Плодовете на шестата раса ще бъдат свобода и разбирателство между народите. Те ще бъдат едно стадо с един пастир и това няма да бъде по закон, но любовта ще обедини народите.